Někteří z nás přišli z daleka a možná, že jsou unavení, tak uděláme to krátce. Hm? Já úvodu, jako udělám úvod do té tematiky, co se budeme učit. Tento kurz se nazývá vlastně úvod do Mahajánového konceptu meditace. Hm? Je to tak? Nemýlím se. Nemýlíte. Dnes mnoho z nás se učí meditaci, mnoho z nás se učí tibetský buddhismus, který je obzvláště populární, ale vlastně málo kdo mluví a Zdůrazňuje ty základní principy. Hm? Má já nové meditace a ty se pokusíme schrnout hm? v tomto kozu. Dobrý? Já, kdo mě zná, ví, že já zdůraznuju, že vlastně buddhismus je jeden. Hm? Všechny aspekty buddhismu se dají sloučit, když pochopíme správně, co děláme a co je náš cíl a o co nám vlastně jde. Mnoho rozdílů v pojetí buddhismu jsou prostě věci kultury, která je hodně jiná. No a nám se jedná vlastně, jestliže studujeme buddhismus, nám se jedná o Stejnou věc, buddhismus znamená učení probuzení. Jestliže čím více se zabýváme buddhismem tím více začínáme chápat, že my se nacházíme vlastně v zimním spánku. To celý náš život je vlastně, jestliže pochopíte budovu učení, celý náš život je vlastně spánek. No a my se učíme buddhismus, aby jsme pochopili, vlastně, že sníme a že je třeba se probudit, aby jsme věděli, vlastně, co jsme a co tento svět je. To, co tento svět je, je vlastně v pojetí duchovních věd je cesta poznání sebe. No a aby jsme správně pochopili Mahajánové pojetí, co znamená Mahajánové pojetí. Mahajánové pojetí znamená pojetí ve smyslu Probuzení, probuzení je, je, z hlediska Mahajány, je přirozený stav. My žijeme, pokud nejsme probuzení, žijeme ve snu. A ten, kdo studuje tedy Mahajánu, studuje cestu Probuzení z hlediska probuzení samotného. To je Mahajana. Jestliže se učíme Mahajanu, učíme se probuzení z hlediska probuzení samotného. My můžeme studovat buddhismus z hlediska příčin, které vedou k probuzení. My můžeme také studovat buddhismus z hlediska probuzení samotného, aby jsme se dostali k pochopení příčin probuzení. A ten, kdo studuje Mahajánu, vlastně začíná tím, že studuje probuzení samotné. Stav probuzení samotného. A aby studoval stav probuzení samotného, potřebuje k tomu prostředky. Pokud nemá prostředky, nemůže, protože Nacházíme se ve spánku, nacházíme se ve stavu neprobuzení. Abychom studovali probuzení, potřebujeme prostředky k probuzení. A ty prostředky k probuzení je, že stav probuzení je ten stav, o tom budeme mluvit právě, ten stav, přirozený stav, prostý ulpívání. Tento stav budeme studovat na základě Číkongu, na základě poznání Prány, na základě poznání Šamaty a Vypasany, na základě poznání lásky, soucitu, radosti a odpojení. Hm? To jsou naše prostředky, aby jsme poznali probuzení z hlediska probuzení. Bodysatu, které je založeno vlastně na takzvané transcendentální moudrosti. Transcendentální modrost je právě moudrost stavu probuzení. Stav probuzení je stav probuzení, protože transcenduje naše malé já, ve kterém se nacházíme. A transcenduje. Naše malé já, protože v, v moudrosti se nedá o nic oprít. Vše, o co se opíráme, jsou pouze prostředky. Ale ve skutečnosti se nedá o nic oprít. Jestliže studujeme eh, Mahayanu pak studujeme hm, tuto realitu, ve které se nedá o nic oprít. A to, co používáme k tomu, aby jsme tuto realitu studovali, to jsou prostředky. A Prostředku je mnoho. Čili cesta nemůže být určená jedním prostředkem, dvěmi prostředky, třemi prostředky. Prostředku je mnoho. No a v tomto korzu my použijeme eh, snad nejdůležitější prostředek a to je koncentrace. Vlastně cesta probuzení je cesta koncentrace. Zatímco základní buddhismus zdůrazňuje vhled vypasanou, hm? Učení bodysatvou zdůrazňuje koncentraci, jakožto základní prostředek. Bez koncentrace nemůžeme se dotknout reality, která nás přesahuje transcendentální moudosti. Koncentrace z hlediska transcendentální moudrosti je koncentrace na co? Je koncentrace na prázdnotu. Na základě prázdnota je jaký stav? Prázdnota je stav, kde nemůžeme uchopit žádné známky objektu. Jestliže nemůžeme uchopit žádné známky objektů, nacházíme se ve stavu bez hledání, bez prání. Cvičit se v učení Mahajány, pak cvičit se v těchto třech hm? aspektech transcendentální reality. Realita prázdnoty, ve které se nedá mít žádný znak objektu chytit. A žádný znak objektu se nedá chytit, protože vědomí je zprostěné chtíče. Teď, aby jsme studovali tuto hlubokou doktrínu vlastně v základním buddhismu se k tomuto transcendentálnímu samadhi člověk dostává na základě kontemplace nestálosti všech jevů. Ale v této realitě, kterou my chceme pochopit na základě Mahajánového učení, všechny jevy nejsou ani přechodné ani neprechodné. Prechodnost všech jevů není ani utrpení, ani není opak utrpení. A utrpení, ani opak utrpení není ani jáství, ani nejáství. A ani jáství, ani nejáství je stav, ve kterém naše rozlišující mysl nemá žádnou funkci. Jestliže rozlišující mysl nemá žádnou funkci, nacházíme se ve stavu správného rozlišení. A my se budeme tyto principy učit na základě textu, který jsem přeložil do češtiny nedávno. Ten se jmenuje, já jsem to nazval, rozvázání uzlu. Sutra, rozvázání uzlu. Sundy, nirmoučana, sutra. A tato sutra je obsáhlá. Nebudeme mít čas se zabývat. Celou sutru. Vezmeme si šestou kapitolu této sutry, hm? která se nazývá vlastně Rozbor jogi. Rozbor jogi z hlediska cesty bodhisatů. Bodhisatva znamená probuzená bytost. Tak kdo je probuzená bytost? Probuzená bytost je ta bytost, která kontempluje realitu z hlediska mirvánického stavu všech věcí, který je přirozený stav. Tady pak máme jadu. Zamykáme. Tam se jí do chalupuje. Přijde Ještě jsou tady nějaký a... jiný lidi, který... Tady se a jiné Tak jo, tak to nejsme nadspaný tolik. No a ta šestá kapitola se tedy jmenuje rozbor yogi. Hm? A rozbor yogi je, jsou vlastně otázky Příštího budy Maitrey současnému který klade současnému budovy budovy Shakyamuni budovy naší epochy a Maitreya jak asi víte je vlastně představitel takzvaného yoga čára směru buddhismu směru Který se snaží pochopit budovou učení z hlediska rozboru vědomí. Vlastně celý budismus se zabývá rozborem vědomí. Bez pochopení vědomí není budovou učení. Ne všechny věci jsou založené na vědomí, to najdete v jakékoliv. době budová učení. Ale prostředek yogačáry je, aby jsme poznali skutečnost tak, jak je. Přijmeme vědomí jakožto jedinou podstatu. Čili vše, co požíváme, co můžeme, co jsme prožili dříve, co budeme prožívat, není nic jiného, než eh, vlastně naše vědomí samotné. To je yoga -čára. Jestliže Toto učení přijmeme jakožto prostředek, pak se nepříčí žádnému žádné budistické škole, žádnému budistickému učení. Protože jakožto budisti všichni uznáváme, že vše, co můžeme poznat, co jsme poznali a co budeme poznávat, můžeme jen poznávat na základě vědomí. No a pochopení vědomí je tedy yoga. Proto yoga čára znamená jednání ve smyslu jogi, v jednání ve smyslu pochopení vědomí. Z hlediska transcendentální moudrosti, pochopení takovosti vědomí. Takovost vědomí je nirvánický stav vědomí, do kterého se nedá nic přidat, z kterého se nedá nic ubrat. Protože se do něho nedá nic přidat, nedá se z něho nic ubrat. Je to stav, který transcenduje naše malé rozlišování. A prostředky Májány jsou tedy prostředky, které nás bavují stavu malého rozlišování. Rozlišování na základě já. Jestliže rozlišujeme na základě já, tak nepraktikujeme Mahajánu. To je obzvláště důležité, jestliže chceme zde být už tento týden jako v nebíčku. Hmm. Mahajána je též učení čisté země, učení čisté země, a Mahajána je vlastně jeden pojem. Tím, že nepřijímáme, Jáství, nacházíme se v čisté zemi. V této čisté zemi vlastně veškerá naše praxe je poznání čisté země. Jiná praxe neexistuje. Teď máme na to týden, aby jsme se dostali do stavu kontemplace nejáství naší zkušenosti, nejáství, které se nedá oddělit od nejáství všech jevů. Zatímco základní buddhismus zdůrazňuje nejáství osob, učení bodisatu probuzených bytostí zdůrazňuje nejáství věcí. Nejáství věcí je nejáství fenoménu poznání. No a to vlastně bude náplň naší meditace v příštích dnech poznání všech jevů vědomí na základě koncentrace která nám přibližuje nejáství všech jevů v pochopení přirozeného stavu na budeme se tomu věnovat na základě vlastně nejzákladnější meditace v buddhismu to je meditace na dech. A tu spojíme s jistou základní meditací na čtyři božská přibývání, v lásce, soucitu, radosti a odpoutání. No a ráno v půl šestý začneme s Číkungem můžeme u jezírka to je taková kolem jezírka je takový takový kruh je to tak? vejdeme se tam všichni určitě tak máte všichni nějaký Volný šaty, no. Když ne, tak já vám můžu něco dát. Já mám plno tady těch číkungových kalhot. Kdo nemá, ať mě nemůže říct, co já tady, já tady, to mám plno těch kalhot na kungfu a na číkung. Máte všichni? Dobrý? musíte se ostýchat. Tak kdo by chtěl ty kalhoty na číku? Jedna... Zuzana také je tři, jo? Tak tam najdeme. Musím, já mám možná jinou velikost, ale snad zkusíme to hned potom. No a asi budeme praktikovat stylčí Číkoungu, na který jsme zvyklí. A to je tzv. ytintin, 12 cvičení. Kdo, já vím, že některý znáš nás už cvičili, kdo nezná ytintin, 12 cvičení, všichni? Tak... Proběhneme tím trochu rychleji, protože většina z nás už je familiární s tím. tých 12 cvičení vlastně koresponduje k 12 orgánům v čínské medicíně. A ty jsou sehrazeny podle principu harmonie ying a yang, která pochází z původní pránické energie, který se říká tai chi, Se dělí na Jing-Jang a z Jing-Jang pochází veškerá preměna, kterou poznáváme jako svět. prána je tež důležitým prostředkem poznání, který není Příliš zdůrazňován v základním buddhismu, ale je obzáště zdůrazňován v Mahajáně, v a pak v tantrických učeních. No a základ je, aby jsme získali jistou jasnou představu toho, že dech je jistá energie, která je. V své subtilní, pranické formě napojená na vědomí. Vědomí je tež vlastně jistý druh energie. No a začali chápat sebe. Vlastně yoga je chápání sebe jakožto jisté energie, která nám nepatří. To právě, že si přivlastňujeme tuto energii, to je důkaz našeho nevědomí. Z hlediska učení Mahajány nevědomí čeho nevědomí, vlastně nirvánické podstaty, podstaty našeho vědomí. Tato nirvánická podstava, podstata našeho vědomí se nazývá v yogačárovém buddhismu takovost. Z této takovosti se vyvíjí vlastně všechno, co poznáváme. O tom budeme mluvit trochu na základě textu, který, který použijeme, 6. kapitoly Sándy Nirmučana Sutra. No a budeme se to snažit tež praktikovat v našich meditacích. To znamená, že koncentraci budeme si přispůsobovat k ní tak, aby jsme ji chápali jako vlastně stav nejáství Přirozený stav. No a to se děje nejlépe na základě právě meditace na dech a na základě meditace na čtyři brahmavihály. To je, co se budeme vlastně si Tyto meditace se budeme přispůsobovat. Tak začínáme vždycky ráno jistými praktickými instrukcemi k meditaci na dech a na očistu počitku na základě lásky, soucitu, radosti. Odpojení. No a večer se tedy budeme zabývat teorií. Hm? Dopoledne máme vždycky blok, 3 hodiny, je to tak? Tak začneme vždycky tím, že rozvedeme praktickou, Praktický aspekt našeho zásadu, techniku meditace. A večer to doplníme teorií a postupem času pokusíme se spojit tyto dva aspekty teorie a praxe v jeden celek. Takže doufejme, že když opustíme toto místo, budeme mít jistou představu, jak máme meditovat, aby jsme prospívali nejen sobě, ale prospívali druhým. Jak prospíváme druhým z hlediska Mahajány, to bychom měli vědět. Prospíváme druhým tím, že ten ideál čistého stavu vědomí Praktikujeme jakož to přirozený stav, protože v tomto ideálu neexistuje lakomství, proto budeme štědrý, jelikož v tomto ideálu neexistuje. Neetické jednání, budeme etickými, jelikož v tomto ideálu neexistuje zloba, budeme Přijetí, jelikož v tomto ideálu neexistuje lenost, budeme se snažit o energii, jelikož v tomto ideálu neexistuje nesoustředěná mysl, budeme praktikovat soustředění, jelikož v tomto ideálu neexistuje nevědomost, budeme praktikovat vědomost a vědomost je nejáství, ne nejen osob, ale všech jevů. A všechny jevy jsou vyjeveny na základě takovosti vědomí. To je Junačák. Tak jsem toho napovídal dost, aby jsme věděli, co se budeme učit, čím se budeme zabývat. Hm? Teď kon. Obvykle vždycky dáme nějakou recitaci. a tady mám plno různých. <coughs> Jakožto jak učitel trochu sanskritu, tak vás můžu naučit i nějaký dharani nebo mantry. Hm? Mám tady velké sbírky mantel. Chceš se něco naučit? Dojde. Tak můžete si vybrat, když tam nějaký ty mantry dárené, které se vám hodí k praxi. Já tady mám velké sbírky, dokonce mám i nahrávky, můžeme to posluchat v sanskritu. Tak na těch kurzech, co já dělám, Na různých místech, tak já vždycky recitujeme tři texty. Hm? Jelikož mám veliký respekt pro tradici pálíského buddhismu, tak recitujeme Metasuta. Hm? Sūtru lásky, pály. Pak recitujeme dháraní velkého soucitu v sanskritu. A pak, jelikož jsme studenti přirozeného stavu, což je stav probuzení, recitujeme Sūtru srdce, která vlastně je souhrem toho, co se Učíme, jestliže chceme vstoupit na cestu Mahajánověho učení. Mahajánověho ve smyslu učení, které nerozlišuje mezi sebou a druhými, nerozlišuje mezi. v mysli. To je Mahajánová meditace. Myšlení samotné není překážka, ale to, co přináší protiklady v mysli, to je naše překážka. Této překážky se můžeme jedině zbavit pochopením celku. A naším prostředkem pochopení celku je, je pochopení celku jakožto vědomí. To je yogačára. Jestliže toto chápeme jakožto prostředek, pak je to asi ten nejhlubší prostředek, které buddhistické učení má. Jestliže to chápeme jako doktrínu a to se budeme učit, pak vlastně... Jsme na oměru. Z hlediska budistického učení, jakákoliv doktrína je oměr. Doktrína ve smyslu něčeho, na čem se dal ulpívat. A my potřebujeme toto učení, protože čím více praktikujeme, tím více jsme si vědomí toho, kolik ulpívání v sobě máme. Když nepraktikujeme, tak jsme si toho nejsme vědomí. Když si praktikujeme, začínáme si toho být vědomí. Tím, že jsme si toho být, začínáme být vědomí, vlastně začínáme žít ve smyslu cesty k probuzení. Právě proto, nejlepší cesta k probuzení je kontemplace reality, které, do které veškerá naše ulpívání nepatří. to realitě do které naše ulpívání nepatří vlastně se nám stává naše ulpívání něčím co není náš nepřítel, ale z čeho se učíme Tady je vlastně to ten základní přístup meditace v pojetí Botu To, co nám vadí, je to, z čeho se učíme. Proto máme i získáváme pozitivní přístup k tomu, co nám vadí. A jestliže budeme meditovat seriózně, určitě nám věci budou vadit. Jestliže nám věci nevadí, tak znamená to, že nepraktikujeme seriózně. Teď eh, hlavní pochopení Mahajanového přístupu k meditaci je právě, že my hledáme cestu, jak získat pozitivní přístup k tomu, co nám vadí. A tím vlastně se reformujeme. A do této reformace vlastně pomalu, pomalu integrujeme vše, co děláme. Čili meditace v pojetí Mahajánového učení, by. Nám měla přinést pozitivnější přístup k sobě i k druhým. Jelikož od stavu nejástu se nedá utíct, nemáme kam jít. Jelikož nemáme kam jít, meditujeme. Govorí. Tak jsme vysvětlili máme tři rodiny Dopoledne tu první hodinu budeme věnovat teorii, praxi, promiňte. Pak máme ranní číku, tak no, to uděláme. Někdy to bude jedná půl hodiny, někdy to bude třeba o trošku víc, někdy o trošku míň. Hm? Přibližně 1,5 hodiny číku, pak dáme meditaci. Zítá ráno. Prostě všichni z nás určitě mají jistou zkušenost s meditací, tak prostě meditujete tak, jak jste zvyklí. A pak zítra začnu vysvětlovat vlastně pochopení meditace na dech, které je spojené s Číkongem. No a večer to spojíme. Odpoledne možná občas se tež zmíníme o jistých principech meditace na dech s číkungem a s poznání energii v těle. No a večer pak budeme studovat Mahajánové učení na základě sutryho o zvázaní uzlu, obzvláště šesté kapitoly, která vysvětluje praxi Šamaty a vypašany z perspektivy bodhisattva. Co je perspektiva bodhisattva? Takovost vědomí. A co je takovost vědomí? Poznání toho, že ve skutečném vědomí není čeho se uchytit. a myslím, že ten, to nás naplní tento týden. A jelikož praktikujeme lásku, soucit, radost a, a odpojení, tak bychom měli strávit tento týden jako v čisté zemi. A ta čistá země je v nás samotných. A tím, že poznáme čistou zemi, v nás samotných vlastně nemáme nikde, ani uvnitř, ani venku. Nesledujeme konflikty, ale sledujeme harmonii. A prostředek k tomu sledování harmonii právě máme kontemplaci Štěr kontemplaci dechu. A ti, co už praktikovali kontemplaci na dech a poznání dechu, rozdíl v té meditaci na dech, které se budeme věnovat, je, že naším prostředkem zjemnění dechu je právě takzvaný stav mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. Jak si te sami v tomto stavu mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, vlastně naše pozornost nebo naše duchovní přítomnost se přirozeně obrací na celé tělo. Nemusíme na to myslet, stává se to prirození. Jelikož se to stává přirozený stav, pak se můžeme i s tímto přirozeným z pozadí tohoto přirozeného stavu se můžeme věnovat různým energetickým bodům v našem těle, které nám umožní poznat své tělo jakožto tok energie. Dobrý? také... Ty hlavní koncepty, kterými se budeme zabývat, jsem vysvětlil. Jsou nějaké otázky nebo prání, co byste se chtěli naučit. Nějakou mantru speciální, mantra mantru. Nebo, ne, Kdybychom se napřili uh, nevenovaně zásluh v Páli? V Páli? To není problém. Tak to můžeme udělat hned teď. Když se rozejdeme, tak uděláme nějakou recitaci. Texty máme, hm? no a pak máte tušku nějakou, nebo papír, můžete si to napsat. Ty chceš pálit, nebo v čínštině? <tějí> Dobrý. Tak žádné dotazy nejsou, nebo nějaké pchání, jakou mantro byste se chtěli naučit, já tady mám. Máte nějakou mantru k tomu dechu, když byme dělat meditaci nadech něco? Tak to tady společným. není. Žádný, to, že ani žádnou neznám. To mantra nadech není. Mantry jsou na ty různý božstvách a na ty odstraňování překážek a tak dále. Mantru nadech, to jsem mním... To tom jsem nikdy neslyšel, že by taková mantra byla. I když jsou mantry na všecko, na zahájení za, na, na zlí duchy, nechceš mantru na vyhánění zlých duchů? <laughs> Nebo na mantry na vyhánění jedu z těla, na všecko, to jsou mantry. Tady mám celý kolekce. A nemohl byste nám každý den říct takovou nějakou zvláštní, něco vyhánění, já mám spoustu? Kdo nemá, kdo nemá, já. Ne. No, tak něco vynajdeme, tady jsou strašně dlouhý mantry na, na 20, na 30 stránek. A no, jsou no, tady no, kratičký mantry. A potom já tady mám nahrávky sanskrtských manter, tak to můžeme vždycky taky občas poslouchat, když máte zájem. Já sám jsem se tím jako trochu zabýval, sanskritický mantra. A teď v Indii, v Nepálu vlastně se snaží znovu ty sanskritské mantry praktikovat. Aha. Takže ta sanskritská tradice buddhismu, jak víte, vlastně buddhismus, to učení bodhisatů je všechno sánskryto, ale to více méně ztracené. Tak To existuje v čínštině a v tibetškyně, ty mantry. V Tybečtině se to více podobá původnímu sanskritu, ale taky to je skomolený sámskrit. No a v češtině už se to vůbec nepodobá. To už jenom tam ty zvuky. Hm. Bante? No. Mě by zajímalo, sám jste to dneska zmínil, že v tom bodhizmu vlastně jde o to osobní poznání o e, zkušenost a ne o, tu, e, o to slepí následování. A jak s tím jde dohromady e, právě třeba e, rituály, e, recitace nebo třeba ty oltáře e, pomůcky To jsou pomocky. Bez pomocek my nemůžeme... Nejdůležitější pomůcka k, poznání, k duchovnímu poznání je víra. Pokud nemáme víru, nemáme přístupu k duchovnímu poznání. No a ty rituály, mantry, dárany a tak dále, no to jsou prostě věvy víry. A víra je, musí být z koncentrací. Pokud není s koncentrací, tak to je slepá víra. a slepá víra je zaslepej. jakým způsobem to pomáhá? Tý? To je koncentr, stav koncentrace, ve kterém vědomí a ta čistá země a božstvo, který se vizualizuje, se stává jedna realita. To je, tak to má být. Jo? To neznamená, že my, když recitujeme, že jsme v tom stavu hluboké recitace, ale měli bychom se mu přiblížit. A ty mistry, tyhle ty rituály dělají v tom stavu hluboké koncentrace. A tím pádem vlastně podle principu yoga jogačáry my vytváříme, naše vědomí vytváří realitu. To je důležitý pochopit. Ty rituálita, že vytváří realitu. A ta realita, jestliže je to napojené na tu víru, koncentraci, moudrost, tak je ještě reálnější než realita třeba tady toho světa, ve kterém žijeme. jak poznáme, že se nacházíme ve stavu snění. Když se z něho probudíme. Když se z něho probudíme. Když se z něho probudíme, vytváříme novou realitu. Ale ta nová realita a ta vlastně Realita snu jsou od sebe neoddělitelné, nebo že realita je jenom jedna. A jedna realita je realita vědomí. Jinou realitu my neznáme, ne, nikdy nemůžeme poznat. A jestliže to vědomí ten rituál dělá v koncentraci, Jasně představuje, tak e, to je ta realita. Jiná realita v to vědomí v tom momentě není. A to je význam těch rituálů. V momentě, kdy dělám ten rituál s vírou a s, s přesvědčením a se správnou vizualizací, no tak to je ta realita. potřebujeme potrebujeme aby Abychom se vytvořili realitu, která nás očišťuje. Z čeho? Z těch vášní, zloby, z nevědomostí. No z hlediska učení Mahajány ta nejsnadnější cesta je se vytvořit tu čistou realitu na základě meditace, nejenom meditace, ale taky těch rituálů a vizualizací. Dává to smysl? Dává. To neznamená, že nejsou slepí rituály, to já uznávám, určitě jsou, ale to neznamená, že rituál Všechny rituály nemají význam, že jsou slepé. To se nedá věc. To je stejný vlastně v křesťanství, když věříš v ten rituál, no tak to je realita daleko skutečnější než. Ta realita. Která nás tvoří realita libosti, nelibosti. Už máme představu jakoukoliv, bez, bez víry se do hluboké praxe nedostaneme. Je to tak.